Коли вже повернувся, щоб ти, зупинив його. «Стривай! Дай я тебе поцілую!» Обійнялися, поцілувались. Нічай стояв, переводив погляд з одного на другого. Не знав, вірити чи ні. Тоді махнув рукою. Висміхнувся, подався на за своїм козаком. В суботу звечора Потоцький пустив свою жовдашню грабувати корсунь, велів запалити найближчі фільварки, від них вигоріло все місто. Панство нищило все довкруж. Так ніби вже навіки полишало цю землю, ніколи не сподіваючись сюди повернутися. І це було мені на руку. В неділю я звелів переправлятися через роз татарам і вершникам ганжі в білих сермягах. Шляхтичі вийшли перед табір, щепалися в дрібних герцях, стріляли, та ніхто на них не нападав. І так минув день. Польний гетьман Каленоский хотів дати битву тут, хоча поле було й невигідне. Однак Потоцкий не згоджувався ризикувати військом. Та й те пригадував, що скільки разів пробував, ніколи в понеділок не мав щастя. Увечері коронному гетьману доповіли, що впіймана Бута Козацького, який нібито хотів перебігти до польського війська. Потоцький велів узяти перебіжчика на муки залізом і сам прибув на допит. Сидів, правда, мовчки, смолячи горілкою і наставляючи заросле густою вовною вухо на те, що діялося біля нещасного. Однак послухався пильно і криктав вдоволено, коли катований кричав от болю. Кричить, казатиме правду. Ти, що не кричать, не кажуть нічого або брешуть. Зарудному прикладали до тіла розпечене залізо. аж він щорнів увесь. Але від того, що сказав одразу, вже не відступався. Сказав, що татар понад 40 тисяч, а хані десь степівши з більшою силою. Козаків прийшло 15 тисяч. Однак ріку переходити бояться. Пустили саму кінноту. Та відомо, що у козаків головна сила – більші воїни. Вони найстрашніші. Щоб застати шляхетський табір, роблять щось з рікою, переймаючи води під стебли за днів два-три вдарять. Тоді ж надійде і хан з ордою. Потоцький кивнув рот містрові, який ввів допит. Коли той підійшов, сказав тихо. "Спитайте, він знає тут дороги. Служив білоцерківському полку. То мав би знати, скорвен син. Зарудний довго й огинався, але припечений ще залізом і витаргувавши добру нагороду, Взявся вивести коронні військо прихованими дорогами на Богослав, і у церкву, а тоді до Павлочі. Вночі Потоцького відірвано від забавки з панями, бо помічено, що вода в річці стала нагло спадати. Виходило, що перебіжчик козацький правду казав і намір гетьмана коронного негайно відступати з цього нещасливого місця. Був самовчасний. Потоцький дав команду виступати в досвіта щасливий вівторок. Тяжкі вози з поклажою довелося покинути. Взяли легші, кожна корогла по 15-25 возів. Розставлено їх у вісім рядів, а між ними все військо. І по 12 гармат попереду і всередині, а позаду по чотири. Так що в темряві величезний незграбний табір рушив у гору поросі на Богослав, прямуючи туди, де вже ждали козаки. Врізаним яру Кривоніс перекопав і завалив дорогу, запрудив воду, поробив з боків гущавинах шанці, так що дула козацьких самопалів мали впиратися в боки шляхтичем. Козаки сиділи у засідках. Посміювалися в кулаки і як склалися ми по два кулаки То воно аж застогнало Як то кажуть Надибали ми двадцять один Як не два, то один Орда пасла спотой бік Яру Щоб виловлювати пташок, який Вилітатимуть Коли б гетьмани з Ненецька відвернули від Яру І пішли іншою дорогою То зустріли б їх полки Вишняка і топи. А до них згодом приєдналася б кіннота Ганжі і та сама Орда, яка не хотіла вже тут поступатися з нікому. Бо чутливим нюхом своїм Перекопський Мурза нюшив скарби хіба ж таки. Але зарудний твердовів панство на погибель. Оповідній монструальний табір восьмирядовий опинився в болотистій долині між двома кручами. Одразу ж з усі бічу дарили гармати й мушкети, але не шляхетські, а козацькі. Коней возових і гарматних постріляно, табір розірвався сам собою. Передні кинулись туди, де ніхто не стріляв, але попали на бока й завали. Потоцький у шестикінній кареті все ж зумів проломитися, та його обскочили. Дістав двічі шаблею по голові, але вцілів, і був забраний у неволю. Калиновського пострілено в лікач, і теж забрано в неволю. Всередина табору ще боронилася, тут світча йшла страшна. Козаки змішалися з шляхтою, як зерно з половою, бо інакше було трудно. Коли крикнув хтось, що гетьмани в неволі стали шляхтичі чи хапати цілілих коней, вирватися хто як міг, так прорубалися крізь орду кінні корогли Кріштофа Корицького і Костянтина Клубуковського. Решта була побита або ж потрапила в неволю.